Leggyorsabb testvér Első látásra nem sokat mutatott. Nagy kuvaszkutya volt, talán kicsit vékonyabb horpaszú, soványabb a fajtájánál. De annyira elrejtezett benne a farkasvér, hogy karcsúságát inkább kiéhezettségnek tulajdonította volna az ember. A lába sem nyúlt agár hosszúságúra. Nagy legalább olyan magasan vitte a testét a föld felett, mint rohanó. Persze hosszú lábú volt azért mind a kettő, főként a medveforma úszó és a satnyáb kicsi mellett. Külseje nem árult el rohanó legfőbb ellenvonását, a gyorsaságot. Valahol rohanó izmaiban, húsában, csontjai illeszkedésében lappanghatott észrevétlenül az a szélvészerő, ami nyúlná gyorsabban röpítette. Nem véletlen, hogy rohanó gyorsaságát jellemvonásnak mondtuk, nem pedig tulajdonságnak vagy erénynek. Rohanó egész létét a tulajdonság irányította. Tudta magáról, hogy gyors, gyorsabban nádas legtöbb állatánál, és nagy büszkeségében csak ezt a gyorsaságot dédelgette. Erre bízta magát, ebben tellett gyönyörűsége. A többi zsákmányszerző tulajdonság, a ravasság, megfigyelőkészség, türelem teljesen hiányzott rohanó jelleméből. Orral felvenni a nyomot, lábbal végig a zsákmányig nyargalni rajta, s ott a hatalmas agyarakkal roppantani. Ez volt minden tudománya és öröme. A nádasban a sokér, tócsa, láb, ingovány miatt többnyire nem lehetett futva hajtani. A rohanó ezért idővel ki is a nádasból, és a szélében a nedves réteken cserkézgetett, ott még az erek, patakok is őt segítették, mert az áldozatot megtorpantották, ő meg új reppent rajtuk, mint a madár. Ha a kutya jellem korlátoltságában is annyira következetes volna, mint az emberek, a rohanó bizonyára még a nádasban szerzett zsákmányt is kivitte volna mezőre, és ott eleresztette volna, hogy futva foghassa meg. De ez a következetesség, amelyet némi túlzásból többnyire erénynek, néha pedig ostrobaságnak szoktunk nevezni, csak az irodalom emberi alakjaiban található meg. Kicsi azonban nem csak a gyengébb állandó sértődöttsége miatt tartotta rohanót butának. Volt a véleményében valami igazság, mint ahogy kicsi véleményei mindig éles látásról tanúskodtak. A nádi nyúl ügyesebb, mint a mezei, több a búvóhelye, és több az állandó ellensége is. Ez a két körülmény pedig ügyességre neveli az életre valókat. Kicsi hamarosan kiismerte a nádi nyúl fajtáját, és legfejebb játékból vagy vadászszenvedélyből hajtotta, a siker reménye nélkül. Nyulat ő csak akkor evett, amikor lefiasztak az anyanyulak, de annyira megszerette a gyenge nyúlpecsenyét, hogy kitanult egyet-mást a nyúl szokásaiból. Azt például, hogy a nagyobb bacska nyúl fiakat még megszoptatja egyszer-egyszer az anyjuk, és olyankor a fülét összeverve tapsol, úgy hívja őket elő búvóhelyükről. Kicsi, akiben egy róka lelke mindig kinyitotta a fülét a nádi neszekre. És ha nyúl tapsikolt, biztosan lehetett venni, hogy kicsi hamarosan előkerül. Úszó nem sokat törődött a nyulakkal. Nagy alkalomnak kellett kínálkozni, hogy ő valami sebesült nyúl után vesse magát. Nagyvadás se szeretett nyullat hajtani, sajnálta a sok fáradtságot. Neki másfortéjok hozták fogára a puha bundást. Szél ellen belopni, csapását elállni, víznek szorítani. Ezek inkább kedvére szolgáltak nagyvadásznak, ha egyszer nyulat akart fogni. A rohanónak azonban mulatság volt, ha veszett módra nyargalhatott a nyúl után. Súrogott lába alatt a fű, cikáztak a bokrok, s a nyúl fülét hátravágva, kinyúlt, úgy mentette a bőrét. Játék volt ez rohanónak, élvezte a maga könnyűségét, kitartását, a verseny gyönyörűségét. Hanem a nyúlvadászat nem csak szágúdozásból áll, s nyulak jó néhányszor bolondot csináltak rohanóból, míg rájött, hogyan kell átvágni kacskaringóikat, hogyan kell elkapni őket, mikor teljes rohanásban oldalt ugranak, s megtanulta, hogy ne vesztegesse felesleges harabdálásra idejét, mert olyankor gyakran csak egy csomó folytogató szőr marad a vadász szájában, és a megtépázott nyúl elszökik. A rohanó mestere lett a hajtóvadászatnak. Ha utolérte a nyulat, először egy könnyed fogással felhajította a levegőbe, mint a bálina küszöket, aztán estében roppantotta el a gerincét. Néha több nyulat is elfogott egy vadásznapján. Ilyenkor vigyorgott boldogságában, bolondú szállta a gerincét, és a felesleges zsákmány különböző helyeken elásta. De nem csak a maga zsákmányát, elvitte és elásta azt is, amit nagyvadász a gőgös otthagyott. Rohanó állandóan valami éhínségre készülődött, se szeri, se száma nem volt szerteszét elrejtett raktárainak. A raktárakat aztán ritkán kereste fel újra, mert jobb szerette a friss pecsenyét. Így lett rohanó a nádi rovarok férgek táplálója. Minden ragadozó a maga természete szerint fogja a zsákmányt. Rohanó is hamar megtanulta, hogy neki a gyorsasága a természete, s ha nyulat nem foghatott, vagy a sok vízimadár könnyebb pecsenyét kínált éhes gyomrának, ott is gyorsaságába vetette bizalmát. A vadkacsa nehézkesen repül föl, tapossa lábával a vizet, mielőtt szányra Sennyi elég volt, hogy egy karcsú, nagy fehér test repüljön a levegőn át, s fél fogja el a hízott madarat. A rohanónak előbb azonban némi ismereteket kellett szereznie avatka vadka terén, mert a bukó récék nem repültek el, csak alámerültek és elúztak. A rohanó pedig ázottan és keservesen mászhatott ki a partra. Sok fürdésbe került, még megtanulta, hogy abból a récéből lehet prédát szedni, amelyik alábukva is fent lebegteti a fartulait a víz felszínén. Ez volt hát rohanó, a maga tudományával és ketfteléseivel. Meglepő módon azonban rán nem a ketftelése hozta a veszedelmet, hanem a nemes harag. Az ősz a rohanó életének második ősze. Lassan már télbe boldult a vízi rózsa a hínár hálója alászállt a vízfenékre, a nád halálosra ságult. Feketi zászlója fosztott, barna lett. A vándormagdarok rég elköltöztek, s jöttek helyükre éjszakról más vándorok. A nagyláb megcsendesedett, csak a vonulásban megpihenő nádi verebek percengedték a száraz nádleveleket, s esténként a hazatérő vadlibák óriási éke szakadt kisebb ékre a nádas felett. Sűrű, nehézködben úgy feketült alá az alacsonyabban húzó nagymadarak teste, mint valami kísértett vonulás. A halak elvermeltek, néhol két méteres tömött oszlopokban pihent a ponty, csak a csuka leselkedett a ritkás nádkiszögélésekben, szürke márvány testével, kapocs pofájával, a királyokász tüskéhez hasonlatos óriási fogaival, s egyném egy járkált még bágyattan a hidegülő, fekete kristályát isztuló vízben. A nádas még lélegzett nehezen, fémesen. A vizek még szabadon remektek, de egyik nap olyan hideg szél fújt, hogy felcsapta a hullámokat a nádra, és a víz ott is fagyott rajta, mint apró jégnyakék. Valamennyi nátszál kerekkristálygallért hordott másnap, egy arasszal a lecsendesült víz felett. A rohanó nem szerette a telet. Emlékezett még a tavaira, mikor a kérges hó beszakadt alatta, felvérezte a lábait. A fagyott talaj alattomosan felbuktatta futás közben. A hó eltakarta a leselkedő, nagy mocsaras mélységeket. Kevesebb lett a préda, s fürgébbek a süldő nyulak is. Örült hát a csendes időnek, ami a fagyos szére jött, bár a nap fúldoklott a ködben. Kicsivel együtt indult el a rétek felé. De ő a nádas szélén megállt, és megvetéssel nézte kicsit, mikor az elővigyázatosság nélkül neki indult a rétnek. A rohanó nem tudta, hogy kicsi kitapasztalta már az utat, és csak a házak körül lesz elővigyázatos ott, ahol Baronfit gyümölcsöt, tejet, tojást akart lopni, nagy ravassággal és türelemmel. Rohanó megvárta, amit testvére eltűnik a ködben, aztán az órát a földre nyomva futott egy darabon a nád mellett, hogy megtudja, mi váltott ki, mi szökött be a nádasba. Elsőnek egy róka nyomán akadt el. Kihült már, de rohanó azért tudta, hogy a róka hím volt, s jó lakottan sompolygott be a nádasba. Ha nem olyan éhes, talán utána megy, mert szívesen megtépázta volna a vörös bundást. Arréb egy parádézó fácán kakast fel. Néhány nyúlnomot is talált, de mind befelé vitt a nádba. A éhes volt, és a gazdag nádas hirtelen bezárta előtte élés kamráját. Ment tovább a nádas szélén. Egyszerre megtorpan, mint a vadatáló vadász vadászkutya. Körényszag ütötte meg az orrát. Nem, a görény már elment kifelé a nádasból. ezt jól tudta rohanó, de a nyoma egészen friss volt. A görényel pedig régóta szeretett volna leszámolni. Még koranyáron történt, hogy a görény csúful elbánt rohanóval. Mindketten kicsi madár fiókák után kajtattak. A görény rossz széllel jött, rohanó vette észre előtt. És mikor az a közelébe ért, elé állt. rohanó akármilyen nagyra nőtt is, csak egy ügyetlen és butakölyök kutya volt. S szerette volna közelebbről szemügyre venni a gonosz külsejű barna állatot. Nem ellenséges szándék vezette, mikor elébe áll, csak kíváncsiság, és talán a játékosság is. Minden esetre meg akarta vizsgálni a rövidlábú tömött szőrű állatot, aztán döntött volna, hogy megtámadja-e, elfusson-e, vagy játszik vele. A szaga nem volt túl biztató, de rohanó nem akart megállni az első felületes benyomásnál. A görény akkor kapott csak kézbe, mikor a nagy fehér kutya már előtte állt. Ő ismerte rohanó fajtáját, s tudta, hogy halálos ellenségek. Megfordulni és menekülni halála lett volna, hát tüstén támadott. A rohanó még észhez sem tért, a rútálat már is belemart az alsó és amikor vonítva a földhöz a fejét, hogy megszabaduljon tőle, a görény elugrott, és belocsolta valami förtelmes szagú folyadékkal. Rohanó vonyítva félvakon hempergett, és mikor szemek tisztultával meg akarta ölni a görint, az már messze járt. Ráadásul úgy beleette magát a bundájába a büdösség, hogy sem a füveken nem tudta ledörzölni, sem a vízben lemosni. Mikor hazatért, spanaszosan panaszosan vinnyogva anyjához akart menni, az vad fogvicsorgatással űzte el magától, testvérei pedig felborzolt szőrrel kapkodtak feléje, és rohanónak nem volt maradása a kunyhóban. Egy hétig a kellett vackorni, amíg elmúlt róla a szag, és alázatosan, bűnbánatosan visszatérhetett a többiekhez. Rohanó ettől kezdve halálosan gyűlölte a görényeket. Most, hogy rábukkant az egyik nyomára, szőre felborzulódott, inye felcsúszott a gyarairól, s haragosan morgott. Más kutya talán elteszi a gyűlöltséget, amíg a gyomrát meg nem töltötte, de rohanó is örökölte basa konokságát, hanem is olyan mértékben, mint úszó és az éjség még jobban felbőszítette. Csabdázó, farkas futással elindult a görény után. A görény ott hagyta a nádast, és szokott téli szállására indult a házakhoz. Ott keres magának valami farakást, a padláson egy sarkot, vagy más búvó helyet, mert az apró marha közelében mégiscsak könnyebb egy görénynek tavaszt várni, mint kint a fagyos nádasban. Rohanó azonban nem tudta ezt. Gyors futásával sokat hozott a görényen, s várta, hogy minden pillanatban összetalálkozik vele. Nem értette, miért koborol el ilyen messze a nádastól, hisz itt még kevesebb a préda, mint a nádban. Végre egy magas palánkhoz ért. A görény alul egy lyukon szorította át magát, ott érezte a szagát. De ahol egy görény átfér, ott rohanó nem fér át. Futott egy darabot jobbra is, meg balra is a kerítés mellett, de az nem akart véget érni. A lyukat kitágítani túl nagy munka lett volna a lábának, de főként a türelmének. Buzgalmában, és bosszuságában halka nyűszített kaparta a palánkot. Aztán visszafutott néhány lépést, lendületet vett, s félig röppenve, félig körmülve áthuppant a magas kerítésen. Ha az ember látja ezt az ugrást, elálmékodik rajta. De rohanónak nem volt mértéke a kutya teljesítményekre, így hát minden büszkeség nélkül kicsit sajgó lábbal felvette újra a görény nyomát. A görény a jégverem nádkunyhójában keresett magának téli menedéket, és ott lapult a falban, mikor rohanó megállt a kunyhó mellett. A kutyának ismerős volt a kunyhó, hisznátból készült, s hasonlított ahhoz, amelyben ők vackoltak, de valami ismeretlen szag óvatosságra intette. Ez az ismeretlen szag bár sose találkozott vele, neki is olyan ismert, borzongató, visszataszító és vonzó volt, mint kicsinek. Valami elszakadt benne. A gyomra nehéz lett, mintha túl sok vizet hívott volna, s közben mégis szomjúságot érzett. Rohanó nem tudta, mi az emlékezés, de ha tudta volna, akkor se érti a dolgot, mert nem ő maga emlékezett, hanem anyja, pásztorkutya ősei. Az egész csak átborzongott rajta, s már is eltűnt. De az ismeretlen lény jelenléte óvatosságra intette. Legalábbis addig, míg fel nem fedezte hol be a görény. Akkor elöntötte a dű. Vadó rángatni-tépni kezdte a nádfalat, lábával kaparta, a száraznát bögte a szájpadlását nyelvét, szúrta a talpát, időnként beleszimatolt a lyukba, s tudta, hogy a görény még mindig ott lapul valahol. Aztán egyszerre észrevette, hogy már nincs ott, bemenekült a kunyhóba. A kunyhó ajtaja nyitva állt, a rohanó odafutott, beszimatolt. Hideg csapta meg. Haloványan érezte az ismeretlen lény szagát, de az ismeretlen lény nem leselkedett a kunyhóban ezt tudta s azt is megérezte, hogy a görény valahol ott bent lapul. Beugrott a sötétbe. Már ugrás közben érezte, hogy valami veszedelem fenyegeti, de megállni nem tudott. Az ugrás csak nem akart véget érni. A rohanó zuhant, zuhant, aztán nagy puffanással földet ért, s elnyúlt. Néhány percig feküdt, mintha kiszállt volna belőle az élet. Aztán megrángott a fejes alába. Még feküdt egy darabig, aztán lassan, nehézkesen a hasára fordult. Sajgott az egész teste, mintha minden porcikája meghasadt volna. Megpróbált felállni. Sikerült. Minden tagja mozgott, ha nehezen is, és a fájdalom csak lassan állt ki belőle. Ösztönösen leült, hogy ne erőltesse magát. Szerencséje volt rohanónak, hogy a jégverem már teljesen kiült, a friss jeget még nem lehetett belevágni. Akkor ugyan nem esik ilyen nagyot, de a jégdarabok összetörhették volna, s a jég között feküdni még egy sűrű bundás kovaszkutyának is fagyos mulatság. Végre úgy érezte elég erős, hogy menekülni próbáljon. A veren fenék sötétségéből szinte nappali élességben látott fölfelé, pedig a kunyhó hogy csak derengett az ajtó nyíláson betörő fényben. A verem vagy négy méter mély lehetett, és ekkora eséssel rohanó is pórujjár, ha nincs a verem alján szalma, amivel a jeget szokták lefödni. Körül járta a falat, háthatalál valami kapaszkodott, de a fa sima volt. A létra, amin leszoktak jönni jégér, ott feküdt fenn, átdöntve a verem szélén. A rohanó persze nem ismerte a felette nyújtózkodó furcsa fa rendeltetését, de ha ismeri is, akkor se ért volna vele semmit. Összeszedte minden erejét és ugrott. Hatalmas ugrás volt, de nem vitte fel a verem siába kapaszkodott körömmel, visszaesett. Megint megpróbálta, megint visszaesett. Egyre jobban elfogta a rettegés, tébolyútan ugrált a falnak, orrát összeverte, szája telement földdel, földel, körme letöredezett, s a vér sárpa ragasztott a lábára. Bonyítani nem mert még tébolyában sem, ahhoz már túlságosan vadállat volt. Aztán besötétedett, s rohanó halálosan kimerülve már csak feküdni tudott a szalmán. A szörnyűséges csapda lassan kijölte belőle az életvágyat. Most már nem volt ereje harcolni. Az érthetetlen hely, a rettegés pedig megakadályozta, hogy alkalmazkodjék. Ha egy egér, egy vakondók, egy darab hús kerül a börtönébe, rohanó nagy testében feltámad az éjség, és az éjséggel az életvágy. De a nyírkos, penészes szalma alatt csak lapos pincebogarak, sápat giriszták mocorogtak. A rohanó érezte, hogy el kell pusztulnia. Éjszaka egyszer-egyszer még fellobbant benne az őrjöngés, verte magát a sötétségnek, de hajnalra, az első világosságra félholtan elnyúlt a szalma. Dél előtt elsötétedett a bejárat. A rohanó tudta, hogy az ismeretlen lények jöttek el, akiknek a szagát egész idő alatt érezte, és most meg fogják őt ölni de ez mégis jobb volt, mint az érthetetlen hideg és mozdulatlan csapda, amit nem lehetett sem megharapni, sem visszariasztani, mert nem támadott, csak volt. Feltápászkodott, és elkészült a harcra. Azok fönt beszélgettek. Egy nő és egy férfi. János, tisztít tacs ki a gödröt, már tavaly is rohadt volt benne a szalma. Aztán, ha jégre tettük a húst, mind felvette a szagát. Nekem ne jégvágás idején kapkodjanak, aztán mit tudom én, döglött egén, macska is beleeshetett. Igen is nagyságot parancsára lesz, felelte mélyebb hang. A ruhanó bár sose találkozott emberekkel, megérezte a kettő közt a különbséget. Nem csak azt, hogy az egyik férfi a másik nő, hanem azt, hogy a vékony hangú a fontosabb itt kettőjük között. Most már türelmetlen volt. Szeretett volna megverekedni azokkal, akik csapdában tartják, bármennyire félt is tőlük. Fenyegetően morogni kezdett. Most meghallották. Ha, valami morog lent, János, mondta kissén a vékony hang. Csend. A rohanó tovább mormogott. Aztán a mély hang. Ha, valami állat, lehet farkas is. Farkas? Nem jön ide egy ilyenkor farkas? Talán a tiszakutya, aki a múlt héten elveszett. Menjen lekend, aztán nézze meg. Hozok lámpást. Minek lámpás? Mondom a tisza. Biztos úgy eléhezett, hogy már vonítani sem tud. Induljon kent. A rohanó feje fölött elhúzkodták a nagy furcsa fát, s lezuhintották olyan közel hozzá, hogy félre kellett ugrania. Aztán kezdett aláereszkedni rajta az egyik ismeretlen lény. Félelmetes és kellemetlen szagú, amilyet rohanó még soha se érzett. Emberek között nevelkedett kutya azonnal megállapította volna, hogy a szag dohánybűztől, pálinka gőztől és avasz zsírszagából állt. A rohanó remegve készült a harcra. Az ember lassan jött le, lelenézett, látta a fehér kutyaforma állatot és szólongatta. Tisza te! No, Tisza! Jövök már, ne félj! Nem orog már, Tisza! Mikor leért, kicsit félrelépett a létráról. A rohanó nem akart verekedni félt, És félelmében úgy megtalálta a részt, mint a menekülő macska. Elreppent a visszahőkülő ember mellett fel a létrára. Reddes körülmények között nem tudott volna feljutni az ármányos fokokon, vagy csak nagyon lassan. Most azonban meg-megcsúszva, lábát össze-vissza már fent volt, mire az ispán észbe kapott. Félet aszította útjából az asszonyt, és rohanta, merre látott. Azok ketten pár pillanatig szóval sem jutottak a meglepetéstől. Nem a tiszavót, mondta végre az ispán. Nem, ekkora kutyát nem is láttam. Hogy keveredett az ide? Az ispán felkapaszkodott a létrám. Biztosan a biztosan érezte a húsz szagát, ami a nyárban állt itt, falni akart. Na, az meg lehet, hagyta rá az asszony. Hát takarítassa ki kenda vermet, és csukja be az ajtaját. A rohanó közben futotta, merre látott. Valami névtelen rémület cikázott át minden porcikáján. Megbénította az eszét, az ösztöneit is. Először valami fakerítésen bújt át, s a nagy állatok közé került, akik jobban féltek tőle, mint ő tőlük. Dobogtak, sörényes farkukkal csapkodtak. A legnagyobb rohanó felé vágott az első lábával. Aztán, hogy nem találta el, utána vágtatott, s nagy sárga fogával meg akarta harapni. Az állatok nyihogtak, emberek üvöltöztek s rohanó örült, hogy épp láb sikerült kijutnia a karámból. Most már épületek között futott, libák, kacsák, csirkék szételőtte. szét előtte, emberek rohantak ki seprűvel, vasvillával, s rohanó szekerek, ólak, vájuk közbujkálva, bukdácsolva menekült. Mindenfelé zengett a hajtóvadászat. A ház valamennyi kutyája összeverődött hirtelen, s ki vékonyan, ki vastagonugatva kergették a menekülőt. Rohanó elcikázott egy bőrszoknyás lény mellett, aki utána locsantott egy vödörvizet, kikerült két villával hadonászó bérest, és beszaladt a disznóolak közé. A kutyák utána. Rohanó csak futott, aztán egyszerre megtorpant. Előtte is disznóol magasodott. Zsák utcába került. A kutyák már rajta voltak, tépték, rángatták a bundáját. Rohanót elöntötte a halálos farkasdű. Most már nem menekülni akart, hanem ölni, bosszulni. Vérbe borult szemmel perdült vissza rá az uraság vizslájára. A vizsla a fájdalomtól, és szétmarcangolt orral menekült visszafelé. Rohanót egyszerre elfogta a vérbeli verekedők nagy nyugalma. Ez nem élettelen verem sérthetetlensége volt, sem a furcsa érzéseket ébresztő ismeretlen lény. Ezek kutyák voltak, ha az ismeretlen lényhez tartoztak is. Kutyáktól pedig rohanó nem félt. Legveszélyesebbnek egy daxli látszott. A többiek tépték Marták Rohanót, hogy elborította a hátulját a vér, de a daxli ravasz rókaülő volt, és nem vesztegette idejét a vastag bundára. Először Sántára marta rohanó első lábát, aztán előre tört, hogy a lágy védtelen hasába harapjon. Rohanó nem vesztegette mély harapásra az idejét. Óriási fejének egyetlen mozdulatával feldobta a daxlit, ahogy a nyulat szokta, és amikor leesett, éppen a derekánál kapta el. Csak egyet harapott de mikor elengedte, a rövid lábukutya élettelenül kinyúlt. Addigra már odaértek az emberek. A rohanó fiatal kutya létére eddig is olyan bölcsen viselkedett, mint egy vénfarkas, most azonban nem a farkasok, hanem a kutyák emberhez szokott értelméről tett tanúságot. Hátrakapott kétszer, s a két belékapaszkodó kapaszkodó kutya felvonítása jelezte, hogy rohanó nem akármilyen vadasokban. Aztán nekilódult, szembe az emberekkel. Így se lett volna reménye a szabadulásra ennyi felfegyverzett emberrel szemben, ha hátul egy asszony fel nem kiált. Jaj, veszett! A következő pillanatban mindenki ordítva menekült. Minden ragadozóban, míg a háznál felnevelkedett kutyában is él az ösztön, hogy a futót, a menekülőt üldözőbe vegye. Talán rohanó is így tett volna vesztére, ha nem bolygatja föl egész lényében ez a másfél nap. Így csak futott-futott nyomában a két megbart kutyával, míg ki nem találtak abunk. Ott a két kutya érezte, hogy idegen területen nem ajánlatos kikezdeni a hatalmas kúvasszal, hát csak ugatásukkal kísérték, míg el nem tűnt a messzeségben. Így találkozott rohanó először az emberrel. Ha beszélni tud, kicserélhette volna tapasztalatait kicsivel, úszóval, sőt, magyarázatot is kap basától. De a kutyák kifejezési képességeit meghaladják az ilyen bonyolult történetek. Az élmény talán azért is nem gyötörte, mert nem lehetett kibeszélni, és mire rohanó a nádasba ért, már lecsillapodott annyira, hogy megkeresse egyik elásott zsákmányát. Basa azért megérezte összemart kölykén hol járt, s ha néha rohanó álmában gyötrelmesen felnyűszített, úgy vergődött, mintha szabadulni akarna, egyedül ő sejtette, hogy fiát valami emberi dolog kísérti. És az elhalványozott emlék is elegendő volt, hogy rohanót sokáig eltítsa attól az emberhez vezető puha füvűrétől.